Um kortin í bóginni. Blasiða 35 Heimsmynd örtu eða jálðarinnar. Hið blessaða amansland og miðgaldur og á milli hið mikla vesturhaf. Grunnin gerði Arlan Körles. Blasiða 63 Hið blessaða amansland. Grunnin gerði Arlan Körles. Blasiða 136 til 137 Yfirlitskort yfir bela -land. Sýnir vikstöðuna gegn morgótti í angböndum. Grunnurinn fengið úr ennskri útgáfu Harper Collins á Silmerlinum. Blasiða 290 Yfirlitskort e sem sýnir legu Númenors stjarneyjunar í miðju úttafinu milli Valalands og miðgars. Grunninn gerði Alan Carles. Blasiða 290 og 5 Kort af Númenor Grunnurinn fengið úr ennskri útgáfu Harper Collins á ófullgerðum sögum tólkiins. Plássía 3118 Yveridge kort sem sýnir hið gífurlega landbrot af umskakka jarðar. Grunnin gerði Alan Corliss. Plássía 383 Frumteikning Tolkiens af landaskipun Beralands.